amb un dia que l'atzar administratiu ha fet, que avui de fet és el primer dia que el Museu de l'Empordà torna a ser exclusivament municipal i el tema del Consorci diguésim ha, ha acabat el seu recorregut i per tant avui és el primer dia que, i com veieu, no ha passat res, segueix el museu funcionant funcionant tan bé com funcionava abans i amb noves idees de que aquests dies eh, hem estat treballant amb tota una sèrie de, una de persones de l'àmbit artístic eh, doncs que seguirem eh, amb voluntat anar avançant amb el museu, anar avançant amb aquest model de, de museu que tots eh, volem i que tots ens estimem.